Bueno, Xulio, xa temos o noso correspondente elida capital da Ribeira Sacra en Monforte de Lemos dese apartado de que enxe preguntou e vamos a falar con Xosé Manuel e, va, a ver que nos explique dese apartado que enxe preguntou moi boa tarde, boas tardes Xosé Manuel boa tarde como estamos aí por Monforte? Bo, boa tarde, benvido pois pues ben, oh ben vale Non hai, non hai queixa. Per, perto de Monforte está precisamente ese pobiña de Sanxon de Río e falamos sí. co, con do Xosé Miguel Pérez Vélez que, que nos atendeu moi amablemente. falou do dun tal Óscar Reboiras que foi sí. o gañador deste de, de, de, de premio de novela eh, Sí, en literaria que... rural. No, non coñezo a obra, pero si sí a noticia que uh -huh. que, bueno, que que foi titular a pasada semana porque se desvelou. Bueno, bueno, que que recibiu o recoñecemento da, da Xunta que eh? o pasado pasada semana, pasado programa. Já era hora. Carice Rubán Ademais é interesante ese, ese, mm. Ten que ser un, un libro interesante Non xa conocíamos precisamente o pobo do que ele fala Porque uh -huh. o noso finado amigo Xosela Mela ah, Falou sí. nos moitas veces dese pobo De moiños non? Si, de Moinhos Moinhos, Joan Joan de Río No, no, aquel, aquel pobo que novela precisamente Lo que está basado ah. a novela é Moinhos Moinhos, si No Si Moinhos, si Bueno, El... non sei sé. Bueno. Gaño, o gañou gaño o premio pero dai eh, polo que vos escoitei uh -huh. escoitei a Eloxe na entrevista eh, estaba espaseada un pouco aí de, non? Uh -huh. si, sí, da zona de aí cerca de, de, de Moíños un, un pobo abandonado que, que exactamente que, que, que... Sí que teñen aí nesa zona. Bueno, é es que bueno, por iso... Sí, pudestes comprobar que é un alcalde moi innovador, non? Sí sí, sí, sí, sí. Tanto que sí. Carai, con respecto a... a, a digitalizar... sendo, sendo sendo un dos concellos máis embellecidos, senón o sí, que sí. máis, de Galicia e de España, si sí. a verdade es é que ten unhas iniciativas moi eh, moi innovadoras. Notase que que controla el tema de da, las mm -hmm. telecomunicaciones. Sí, sí, sí, es importante, muy, muy, muy, muy <risa> importante. Aquí. Y hay y que cuando... poner eso ahí, efectivamente, hay que ir tiempos, como sí, decía aquel. exactamente. Sí. <risa> Pois, pues, pues eso, falaremos con él. Con, con, con, dixo que despois nos facilitaría o teléfono de Óscar, pero xa, pues, xa, xa, xa, xa, sí. xa falaremos con él. Pois pues, sí, él bueno. falaba, falaba da, de, de que ponga un, unha novela que tenga intriga situada sí. na aldea esa que dicíamos, Salgueiro, ahora que me acorde, Salgueiro, no Parque de, de, Salgueiro, Natural do correcto, correcto. Natural do Xures. Bueno, a túa pues, sección... Eh, estamos logo co, co que nos toca o sí. algo claro, eh, preguntou. Si, sí, claro. exactamente, que che preguntou? Pois vimos co apartado de de gustáme desgustáme. Bueno. Como cada xoves se empezó polos desgústame Moi ben. Eh, pois eh, ver que as preciosas tan baixas eh, aquí na nosa terra as pensións por xibilación de Lugo Eurense, as únicas do Estado por baixo dos mil euros xexa que eh, non, se chega, non se chega nin ao mileurismo aquí na, na, nas provincias de Lugo ourense Galiza é a quinta comunidade autónoma con máis pensionistas pero mm, as contías sí. percibidas por xibilación viu vez Uh -huh. ou incapacidade permanente, por exemplo, fican a cola. Uh -huh. O xa sea que temos moitos, moitos pensionistas, somos a quinta comunidade autónoma, eh, pero oh, con as máis cativas. Sí. Sobre todo, como vos decía, en Lugo e Orense que a media non alcanza os mil euros, pois imaginadevos. Ainda que aquí se viva con menos, que é o recurso que se emprega nestes casos, ainda que se viva con menos, son pensións baixas, eh, non me gusta, evidentemente. O uh -huh. Tampouco me gusta, eh, desgústame, que vayamos camiño dunha recesión, a quenlle vai gustar, non? Sí. Eh, diferentes publicacións eh, fanse eco estes días das eh, negativas proxexións económicas, que coinciden, bueno, eh, seca co que vai ser o vindeiro ano 2023. O sea uh -huh. que se ven, eh, eh, todo apunta a que haberá una recesión eh, económica en Galiza e tamén por extensión á berano no estado para o 2023. Uh -huh. eh, como ven, para todos, neste caso, eh, o que me me desgusta máis é que eh, colocan a Galiza na cola outra vez sí, do sí. crecemento do estado. Outra auto desgústame que nos pon na cola do do no vagón sí. traseiro. Sí, señor de pecha cancelas. Eh, nunca eh, nunca mellor dito. Lergústame tamén, isto tamén é un tema sensible. Eh, a sobrecarga que sufren as traballadoras sociais. Mm. Eh, hai un artigo moi interesante que sae hoxe no Galicia Confidencial. A sobretresando noticias tamén as saqué do Galicia Confidencial en un do nos diario, mm. pero este concretamente este artigo eu eh, que fala da, da situación das Traballadoras Sociais en Galicia, mm -hmm. é moi interesante. Xa é no día de hoxe poder buscarlo en Galicia Confidencial. Mm -hmm. eh, estas eh, Traballadoras lanzan un SOS, unha chamada de, de alarma, por a sobrecarga de traballo que sofren. Sí. Eh, Venhen a decir que son meras Traballadoras, meras, perdón, sistoras de axuda. Sí. Os Servizos Sociais Comunitarios, como sabemos, están creados para Pa, como ferramenta para uh -huh. as desigualdades uh -huh. eh, e funcionan, a realidade, uh -huh. o día a día demostra que funcionan máis na práctica como dispensadoras de informes Vaya. que teñen un traballo máis administrativo que o que lles correspondería, non? Critican ese exceso de burocracia que lles toca e que lles impide eh, facer un acompañamento real e humano ás uh -huh. familias as familias son situacións de vulnerabilidade. Uh -huh. Entón, claro, moitas veces esas trabajadoras eh, pasan o tempo, consumen o tempo en traballos administrativos no canto de estar prestando atención física, atención psicológica, atención sociosanitaria uh -huh. Uh -huh. a esa xente que o necesita. Claro. E, e toda esa sobrecarga de traballo e que excreza ansiedade de que están máis para outras cousas que para o que deberan uh -huh. provoca incluso que moitas delas que necesiten de terapia para facer eh, posible o seu día a día. ayuda sí, Ay, tá, precisan, claro, claro. Xa que é unha situación tamén complicada na, na que se topa este colectivo de actuadores sociais. Moi ben, pois. Eh, Desgústame, xa que, bueno, sí, xa digo, a todos o, o, o artigo interesante para pa ver a realidade e tamén que nos serva un pouco de reflexión eh, de como se pode reconducir ese tema, de que non vayan tan sobrecargadas que teñan máis tempo para facer o, o que realmente eh, o traballo que lles corresponde e que uh -huh. necesita a xente vulnerable uh -huh. e non, pois, pues, eso, tanto eh, tempo dedicado a arraixar papéis, por xa sí, decir. Exactamente. Eh, e agora pasamos o gustame. E agora pasamos o gustame, moi ben. A me gustame a Praça do Obradoiro, a vos tamén, supoño. Pobre, no, xico... un pouquinho. Tamén falaste xa xedela. Si, sí. <risas> Sí. Por gostar da Praça do Obradoiro, e tamén a vos, e a que non. Pero por qué Porque foi elegida como unha das de maior encanto de Europa. Resultado dunha enquisa de Jet Cost, que é un buscador de vos, e de sí. hotéis, e, de cando en vez está este buscador de vos e de hotéis, sí. vai preguntando a aos usuarios, usuarias, uh -huh. por espazos eh, europeos que máis gosten. Uh -huh. E... Eh, a Praza do Obradoiro foi unha das escollidas por esta clientela, os usuarios usuarias da web, uh -huh. entre as 14, o sea que para estes usuarios uh -huh. eh, a Praza do Obradoiro está entre os 14 espazos máis fermosos de Europa. Entre eles, por exemplo, a Praza Maior de Madrid, a Praza Maior de Salamanca, a Praza Nabona de Roma, Ambre, a Praza eh? España de Sevilla uh -huh. ou a Praza do Comercio de Eh, de Lisboa e, e outras máis, non? pero entre as 14 temos a xoia da corona de Galicia que eh, que é a prazo do Bragoira e tamén me gusta por exemplo que nos premios Ondas que son noticias estes días e bueno, neste caso este ano pero temos representación galega eh, que non é outra que a cantante Luz Casal ostras o se sea, le levou premios Ondas a que non lle gusta a Luz Casal, a súa voz, oh, e como galega, pois este premio, pois benvido eixa e a le dámonos. Claro que sí. A máis, felicitala precisamente por eh... ese premio Ondas. Claro que si. Sí. Uh -huh. E outro gustame é eh, a posibilidad de que o galego estea presente na Eurocámara. O Parlamento Europeo estuda as posibilidades para que se podan usar eh, o galego, uh -huh. tamén o catalán e o vasco, durante as sesións plenarias. Uh -huh. O, o goberno que enviou unha petición en setembro, unha petición formal uh -huh. a través dunha carta dirigida á presidenta da institución solicitando que se teña en conta estas linguas pa, para usalas nas sesións plenarias do Parlamento Europeo. Uh -huh. E eh, pareceme moi boa iniciativa, uh -huh. esperamos desechamos que chega a porto. Uh -huh. Vale, vale. Cando menos está eh, eh, uh -huh. aceptada esa solicitude. Correcto. Muy bien, muy bien. Eh, remato os gustame uh -huh que cunha nova que vine en Xeraldelemos, que ten que ver con iniciativas para revivir o rural. A uh -huh. aldea de Vieiros, no cobre el de Quiroga, uh -huh. eh, tivo este verán moi muy perto os lumes, chegaron á parte sí. alta da Seara, na, na da Lucenza, uh -huh. e viron, tiberon medo porque temeron porque o lume chegara tamén ao seu lugar. Uh -huh. aldea que prácticamente estaba bueno estaba abandonada, uh -huh. foi vivir ali un rapaz e a partir de dai xa, pues xa son tres, cinco, son cinco xa persoas que viven ali uh -huh. e durante o fim de semana e tal veñe máis xente. Pero uh -huh. que un exemplo de aldea pequena que estivo deshabitada que parece que está acollendo algo de vida. Uh -huh. Pois ben, a raíz de ese medo polos lumes eh, crearon un crowdfunding de que se chama ahora uh -huh. un escote que eh, uh -huh. eh, están a través da internet eh, poniendo como objetivo conseguir 10.000 euros para, con eses cartos E mercar un burro do, dos mastins, 30 bellas e cinco cabras oh. e con eses animais utilizá-los como, bueno, como desbrozadores naturais eh, eh. Uh -huh. e poder ter todo limpiño desbrozado eh, por estes animais ao redor de, de vieiros uh -huh. para que sirva como unha primeira línea de protección uh -huh. a máis próxima ao, ao núcleo das vivendas sí, sí senyor sí entón, con ese medo os lumes, e como non dan desbrozao, que hai moito que desbrozar, son uh -huh. poucos pensaron esta idea están asesorados uh -huh. por un asesor grandeiro uh -huh. eh, que con estes animais en principio para o que teñen que limpar arredor do povo que lles podía chegar uh -huh. e, con ese fi, ese fin pues están pedindo cartos a través das redes sociais, a través desta de plataforma eh, de crowdfunding, que se chama Verkami E para conseguir os cartos para facerse con estes animais uh -huh. e, Teñen que alcanzar os 10.000 euros elevan a día de hoxe 6.370 Está un completo uh -huh. Faltañeles 8 días E parece que o teñen doado para, para chegar sí. uh -huh. E despaso piden que se Lanzan, digamos, lanzan o, a proposta De que se alguén quere vivir ali uh -huh. Que eles poden axudarles para conseguir algunha casa Uh -huh. uh -huh. e non detallan as condicións, pero que poden conseguir unha casa que enveña con intención de participar no proxecto uh -huh. e con, e que teña eso tamén unha proposta eh, para facer vida ali e para crear vida alí. Uh -huh. xa que iniciativas para revivir o rural que son interesantes eh, que as que hay que apoiar eh, Un referente, eh, referente turístico-ambiental do xeo parque sí, sí das montañas do Cove ¿no? Seara, Seara uh -huh. é xoia da coroa sí, sí, pero Vieiros está agora tamén pois, pues, eh, como vos digo con estas iniciativas e eh, con esa xente que está xa vivindo ali parece que quere uh -huh. volver á vida uh -huh. e eh, eh, tamén eh, pois, pues, eh, que xunto coa Seara se xan, esos dous dous cloruráis en auxe. Moi sí, ben, eh? que a ver se si, a ver se si hai algunha persoa, Algún algun paisano, que lles <ríe> que lles faga, que lles faga un agasallo dun cabalo pero que tamén axute a, a, a, a desbrozar. O burro e as ovellas. El... xunto co burro e o caballo xa desbrozan un rato. Eh. Ahora... Pois pues rematada, rematada a sección De Gústame, de Gústame Rematamos eh, a participación de hoxe mm. Con anotación da libretinha pequena sí, Pois pues andando rebuscando, rebuscando Que non se xan actuais Hay mm -hmm. que rebuscar, poden ser De, de estas eh, anotadas mm -hmm. De, de hai tempo, tempo Pero sí, que sí. o millor non as comentamos En eh, seu momento, claro Exactamente, no son actuáis, actuáis, pero no pasan de moda, ni no. ni caducan, ni esmorecen. Mm -hmm. mm -hmm. Un chiste bello, mm -hmm. sé que Armando or, gustan, <risa> es como queda grabado no hace falta que apuntes. Eh. Mm. Dille un tipo u otro, ¿vas a Lugo o para Lugo? <risa> no, yeah. Dille o, o paisano, o interlocutor, logo, ¿qué diferencia hay? A ver... Si vas a Lugo es para volver. Y si vas para Lugo es para quedarte. Mm, mm, mm, mm, Deixa pasar uns segundiños mm, mm, como os vos patrós, sí. eh, filósofos, e retranqueiros. Sí. E eh, sóltalle. Mira, non sei se mandarte a merda ou para a merda. <risa> Si, sí, de, de, tú cal, cal das dúas é, para quedarte ou pasar. Que aí che, che quedase, sabía que lle gustaría Armando, eh? sí, sí. Que, Hombre e sí. tanto. Sí. Con as resultados sí. xa me quedou claro. Si, sí, pero eh, el que descubra si é para pasar eh? ou pa quedarse. Exactamente. Correcto. Outro, eh, outro, outra chiscadela de humor. É eh? eh, unha curiosidade ou un paradoxo. Eh, que, que bueno, que no deixa en bom lugar aos galegos uh -huh. parece que, que que sempre nos saímos coa nosa, ou case sempre, non? Uh -huh. Casi esa retranca, ese humor que temos sí. tan, tan noso uh -huh. eh, Unha reflexión, que como os digo um, converte nunha curiosidade e nun paradoxo uh -huh. Ser galegos e facer máis festas o ano cos andaluces e aínda así ter fama de traballadores eh? Si, sí, uh -huh. señor Ten mérito, eh? Sí, moito, señor, sí. moito, moito, moito Ademais Eh, e, e, a máis que eh, a son a realidade per, sí. non virtual eh. sí, sí, que por certo falando deo eh, non hai moito eh, o ben respasado ¿Mm? estiven ceando cun amigo na rúa ¿Mm? eh, Valderas e eh, fogo son un sitio rexentado polos andaluces ¿Mm? de, uh -huh. que nos dixeron tal cual de, écija. de écija, sí, sí. é hija é hija. Pero como fangos ese, eu dín es hija. Es hija, sí. Un que viñera para unha semana, se clavaba a dous anos. E outro, o camareiro, que viña tamén para 15 días, xa levaba casi un ano. Mira. É bon. que, bueno, que está unha maravilla, que aquí que, que un pouco se vivía, que os galegos que parecía que tiñan outra fama, eh, sí. eh, que, que simpáticos, eh, que carallanes e tal e igual... Sí pois quizamos unha imaxe del poiro propios andalouses que somos que teñen a fama. Si. Sí. Mm, descubren cousas. Claro, bueno, mm, remato. Fest, eh, dime, dime. Isto chamo lleo o que moi galego tamén. A preguntas en respostas preservativas. Mm, preservativas. Vale. Ten, eh, moita relación. Nos pregunta, cando nos preguntan, canto cobras? O galego que o saiba todo o mundo nunca chovai decir. Depende. ¿no? No, nunca che vais dicir a verdade. No. <risas> nin, a, nin o dato exacto. No. Entón, posibles contestacións Arredo que río. se me ocurren a min, sí. que escoitei eu e vostredes as vosas propias. Canto <risas> <risas> cobras? Non cobro nin moito nin pouco. Cobro o que teño que cobrar. Exactamente. Ativo ocho dicir. <risas> non me queixo. Non Nunca saber todo. <risa> sí. Ah. Bueno, podríamos estar aquí media tarde, Inde, pero es último lo aquí e sí. que a gente también diga a súa, que sí, alrededor de tanto, de... Ah, ¿Tanto no? cobras, Armando. Tanto cobro. Alredor de Armando. Por voltas de. <risa> <Pues> eso. <risa> e eh, ti, tí... Julio, sí, sí. tanto cobras. Alredor de por voltas de. Ah, exactamente. no, no supero oh. os 5000, pero Bueno, xa anda Bueno, dejémolo ahí. Meña. De acuerdo. Una aperta. Igualmente. Una aperta grande.